Наше товариство таємне. Але ми ніяка не чорна рука. Якби ви знали, хто є нашими членами, то здивувалися б. Серед них є навіть юристи. Але, можливо, я розповім вам, як виникло наше товариство. Воно починалося з двох людей. Зараз я не можу розкрити їхні прізвища. Це було в 1949 році. Один із них працював адвокатом у конторі окружного прокурора. Інший психіатором в адміністрації штату. Обидва вони брали участь у досить сенсаційній судовій справі проти людини, яка звинувачувалась у жахливому злочині. На їхню думку, людина ця була безперечно винна. Проте її захист мав такий дар переконання, що вкрай податливі присяжні подарували йому свободу. Коли оголосили обурливий вердикт, то тих двох – які були не лише колегами, а й близькими друзями, наче громом вразило, а їхнє обурення не знало меж. Вони вирішили, що відбулася найбільша несправедливість, але не мали законної можливості виправити її. Однак я маю пояснити дещо щодо цього психіатра. Упродовж кількох років він вивчав область, яку можна назвати антропологічною психологією. Одне з його досліджень стосувалося дій які здійснюють деякі етнічні групи, що проживають, зокрема, на острові Гаїті. Ви, ймовірно, багато чули про водо або обія, як те саме називають на Ямайці. Тому я не зупинятимусь на цьому, щоб ви не подумали, ніби ми прославляємо племені культи і встромляємо шпильки у ляльок. Не менш основним аспектом його досліджень була неймовірна дієвість цього парадоксу. Вочевидь, як вчений, він відкидав його надприродний характер і намагався знайти наукове пояснення. І безумовно, відповідь могла бути лише одна. Коли жрець племені Водан призначав покарання або смерть Лиходію, то переконання самого Лиходія, що побажання здійсниться, його віра у силу воду, зрештою реалізувала побажання. Іноді процес відбувався взаємопов'язано тіло реагувало психофізично на прокляття воду а суб'єкт хворів і помирав іноді він помирав ніби випадково випадковість прискорювалася нав'язливою ідеєю що будучи проклятим він має загинути страшно чи не так не сумніваюся пробурмотів Гранцер пересохлими губами одним словом наш друг психіатр почав думати вголос а чи так далеко пішов кожен з нас шляхом цивілізації? І він запропонував зробити експеримент на суб'єкті, якого вони оберуть, і подивитися, що з цього вийде. А зробили вони це дуже просто, розповідав далі Такер. Вони зустрілися з тим чоловіком і оголосили йому свої наміри, сказавши, що збираються побажати його смерті, і пояснивши, як і чому побажання здійсниться, і хоча той сміявся з їхньої ідеї. Але на обличчі його можна було помітити забобонний страх. Вони обіцяли, що регулярно, щодня бажатимуть його смерті доти, доки він більше не зможе стримувати невблаганну містичну силу, яка і здійснить їхнє бажання. Гранцер раптом зіщулився, стиснув кулаки і промовив тихо. «Все, досить! Це безглуздо!» «Людина ця померла від розриву серця через два місяці!» «Ну, звичайно!» Я знав, що ви це скажете. Але є такі речі, як збіг обставин. Ви мене дурня маєте. Безперечно. Але наші заінтриговані друзі не задовільнилися. Вони спробували ще раз. Ще раз? Так, ще раз. Не відкриватиму прізвище жертви. Скажу тільки, що цього разу їм допомагали вже чотири помічники. Ця невелика група склала ядро товариства, яке сьогодні я представляю. Гранцер потряс головою. І ви хочете сказати, що зараз вас тисяча? Так, більше тисячі, розкиданих по всій країні. Організація з єдиною функцією бажати людям смерті. Спочатку членство було чисто добровільним, але зараз ми розробили систему прийому. Кожен новий член товариства об'єднаних дій вступає в нього за умови, якщо він пропонує одну потенційну жертву Товариство проводить обстеження, чи заслуговує вибрана жертва такої долі. Якщо кандидатура підходяща, всі члени потім бажають їй смерті. Щойно завдання виконується. Новий член зобов'язується брати участь у всіх наступних узгоджених діях. Це і невеликий річний внесок, ось ціна членства. Карл Такер посміхнувся. Якщо ж ви, містере Гранцер, думаєте, що я жартую... Він знову засунув руку в портфель і цього разу витяг книгу в синій палітурці в товщину телефонного довідника. Ось вам факти. На сьогоднішній день нашим відбірним комітетом було названо 229 жертв. З них 104 вже мертві. Збіг містер Гранцер. Що ж до решти 125? Можливо, це вказує на те, що наш метод має певні вади. І ми це самі визнаємо і постійно розробляємо нові прийоми. І запевняю вас, містере Гранцер, решту ми доконаємо, так чи інакше. Він провів пальцем по сторінкам книги у синій палітурці. У цій книзі, містере Гранцер, зареєстровані наші члени. Ви можете на свій вибір зателефонувати одній або десяти. Ви можете на свій вибір зателефонувати одній, десятьом або сотні людей. Зателефонуйте їм і переконайтеся, що я говорю правду. Він недбало кинув на стіл перед Гранцем книгу, яка з глухим звуком впала на промокальний папір. Гранцер узяв книгу в руки. «Ну?» – запитав Такер. «Хочете їм зателефонувати?» «Ні». Гранцер облизнув губи. «Я вірю вам, містере Такер. Це неймовірно, але я бачу, як це працює». Тільки знати, що тисяча людей бажають твоїй смерті цілком достатньо, щоб вибити з тебе дух. Очі його звузилися. Однак в мене є питання. Ви згадали про невеликий внесок. Він складає 50 доларів. Містер Гранцер. 50, так. 50 на тисячу. Досить солідна сума, чи не так? Запевняю вас, що організація існує не заради прибутку. «Внески ледве покривають витрати, пов'язані з роботою комітету, на дослідження і таке інше, розумієте?» «Так, так, можу собі уявити», – промовив Гранцер. «Ну як, вас це зацікавило?» Гранцер повернувся на кріслі до вікна. «Боже, – думав він, – невже це діяло? Але як? Якби бажання могли перетворюватися на справи?» То він вбив би за своє життя вже десятки людей, щоправда, тут усе було інакше свої бажання він завжди тримав у секреті, тож ніхто не міг про них знати, а цей спосіб був іншим, практичнішим і страшнішим так він розумів, як усе відбувалося, міг бачити цю тисячу людей, що горять єдиним бажанням смерті і жертву, яка спочатку пирхала. Від невірства, а потім повільно, але вірно піддавалася страху, що повільно стискає душу. І, можливо, спрацьовувало, адже така велика кількість смертоносних бажань може насправді випускати містичний, хвороботворний промінь, здатний знищити життя. Але жертва має про все знати. Про існування товариства, яке успішно функціонує та бажає смерті. Це найважливіше, хіба не так? Це дуже важливо. Такер прибрав у портфель книгу. Ви порушили найфундаментальніше питання, містере Гранцер. Жертва повинна бути повідомлена. Що саме я і зробив? Він глянув на годинник. Бажання вашої смерті почалося сьогодні о півдні. Товариство розпочало роботу. Мені шкода вас. У дверях він обернувся і підняв капелюх та портфель у прощальному жесті. До побачення, містере Гранцер.